Avui parlem d'una cançó d'un disc del 2020 a càrrec del grup de Calafell els emburs, concretament en del disc El dia de la victòria, un disc ple de cançons amb la intenció d'emocionar una de les cançons que no estava previst que sortís com a senzilla en aquell moment va ser la peça anomenada Àvia, que a poc a poc es va convertir en un dels himnes de la gent una cançó que posava la pella de gallina. Guillem Soler el compositor i líder del grup ens parla avui al disc d'aquesta cançó. Un dia doncs li vaig ensenyar a menjar-me i diu, tio això va, això està en el disc tio, això és la cançó que més m'emociona Nat, I, i, i aquesta, és que estàvem pensant de no posar-la, perquè més era lenta, i era, això, els concerts no podrem tocar, i, i hòstia, un munt de gent dient que aquesta, que era la que jo menys em pensava, perquè era com una cosa meva, o sigui, que la vaig fer per mi, també l'ha destacat un munt de gent, allò que et truquen del, de qualsevol emissora, no faré que, allò de la competència, no? I, mm. i, et, I et destaquen aquella, no? I dius, hòstia, no cardis, tio, si una mica més i no la o si sigui, era la raresa, no? Total, això ha sigut així, però com mai, eh? Vull dir, com mai, o sigui... Eh, jo aquesta cançó, quan la feia, estava plorant, tio. O sigui, perquè era quan s'havia mort m'una àvia i estava a casa i volia fer una cançó i, i I deia, mira, si faig cançons, se'm passarà més ràpid el temps, i si no hi penso tant... Jo, hòstia, em fotia un far de plorat tio, i sí, sí. I la penya sembla com que ho ha pillat, saps? O sigui, és com que també li ha fotut l'hòstia i, i... I sí, sí, és això que dius tu, realment. quan més les coses més surten de dins, millor... Veníem tot Quan tu eres a prop Vora el foc Les batalles són millors Com si fos un joc Sumiu a poc a poc Per reviure junts De nou el nostre gust Quan mi que al cel. Sé que ets allà. Quan plou plores perquè em trobes a faltar. I en un estel del més allà sé que hi ha un àvia esperant-me i que un Ja aprendrà després de plorar. En recordo cada vespre, des de que vas marxar. Mai em vas privar de fer vida al carrer. Em vas ensenyar a ser lliure com el bé em vas regalar Fins a l'últim alem em vas ensenyar a no perdre mai cap tren Quan miro al cel sé que ets allà Quan plou plores perquè em trobes a faltar I en Enllà. Sé que hi ha un àvia esperant-me i que dia ens tornarem a retrobar. Que els avis són per sempre. Ho vaig aprendre després de plorar. Gràcies. Aquesta ha estat la cançó que avui ens han portat eh, els companys de Boos i hem sentit en Guillem Soler parlar-nos d'aquesta àvia, aquesta cançó amb eh, una gran càrrega emotiva i que pertanyia al seu disc eh, el dia de la victòria del 2020. Ha estat una nova edició del disc a la nostra emissora. Tornarem ben aviat.